Negyedik fejezet. Leírhatatlanul magányos volt. A világ üres és hideg volt nélküle, és ő nem tudta, mivel enyhíteni a fagyot. Könnyebben viselte a fájdalmat, amikor megoszthatta vele. Miután ő eltűnt, mintha mindkettőjük fájdalmát neki kellett volna elviselnie, és úgy érezte képtelen erre. Percről percre, másodpercről, másodpercre küzdötte át magát a napokon. Rajta kívül semmi sem létezett. Csak a tudat volt, hogy ő eltűnt örökre. Bár fel lehetett volna osztani a bűntudatot egyenlő részekre és szétosztani a bűnösök között. Nem akarta az egészet egyedül cipelni. A kezét nézte. Hogy gyűlölte a kezét. Hordozta a szépséget és a halált. És neki meg kellett tanulnia együtt élni ezzel a kettősséggel. Csak akkor volt egészen jó a keze, amikor az övét simogatta. A bőre érintése egy időre elkergette a gonoszt. Közben egymás titkos vágyát táplálták. Szerelem és halál, gyűrűlet és élet. Ellentétek, melyek lepkévé változtatták őket, és ők egyre közelebb és közelebb keringtek a lánghoz. A lány égett el előbb. Tarkóján érezte a tűz hevét. Közel volt már. Fáradt volt. Belefáradt abba, hogy mások mocskát takarítsa össze. Belefáradt az örömtelen létezésbe. Egyik nap olyan, mint a másik. Belefáradt a vállát nyomó hordozásába Belefáradt, hogy minden nap azzal kell és azzal fekszik, hogy mi lehet Anderssel. Vera feltette főni a kávét. Csak a konyha jóra ketyegése hallatszott. Leült a konyhaasztalhoz és várta, hogy elkészüljön a kávé. Aznap Lorencéknél takarított. Akkora volt a ház, hogy az egész napja ráment. Néha hiányoztak neki a régi szép idők. A biztonság, hogy minden nap ugyanoda jár dolgozni, és a rang, amit az jelentett, hogy hűszlen leggazdagabb családjának házvezető nője volt. De nem mindig érzett így. Általában inkább örült neki, hogy nem kell nap mint nap oda mennie, hogy nem kell Nelly Lorenz előtt hajlongania, az asszony előtt, akit olyan határtalanul gyűlölt. Mégis ott maradt nála, hosszú-hosszú éveken át, míg csak a házvezetőnő intézmények ki nem ment a divatból. Több mint harminc éven át sütötte le a szemét és motyogta, köszönöm asszonyom, természetesen asszonyom, azonnal asszonyom. Közben pedig elképzelte, ahogy erős kezét nemli töréken nyakára fonja, és addig szorítja, míg az asszony nélegzik. Néha olyan erős volt a késztetés, hogy a kezét a köténye, alá kellett rejtenie. A főző fütyülni kezdett, jelezve, hogy kész a kávé. Vera nehézkesen felállt és nyújtózott egyet, mielőtt kitöltötte egy régi csorba csészébe. A csésze utolsó maradványa volt annak a készletnek, amit nás kaptak árvid szüleitől. Finom dán porcelánból készült. Fehér alapján a kék virág mint a szinte minden színét elvesztette az évek során. Ez az egy darab maradt meg. Míg arvid élt, ezt a készletet ünnepi alkalmakra tartogatták, de a halála után már nem volt értelme megkülönböztetni hétköznapi és különleges alkalmakat. A készlet egy része a használatban mentünkre, a másik részét Anders zúzta össze egy delíriumos rohamában már több, mint tíz éve. Ez az utolsó csésze a legféltettebb tulajdona volt. Élvezettel kortyolgatta a kávéját. Mikor már csak pár csepp maradt belőle, a csészehajba öntötte, és a fogak között tartott kockacukron átszűrve itta meg. Fáradt lábas sajgott az egész napos takarítástól. Feltette a szemben lévő székre, hogy pihentesse. A ház aprócska volt és egyszerű. Már majd negyven éve élt itt, és itt is akart maradni, míg meg nem hal. Pedig nem volt éppen praktikus egy idős nő számára. Egy meretek domb tetején állt, hazafelé többször is meg kellett állnia, hogy kifújja magát. Megviselt is volt már az épület kívül belül, lerobbant. Viszont elég jó helyen állt ahhoz, hogy jó pénzt kapna érte, ha eladná, és egy lakásba költözne. De ez meg sem fordult a fejében. Itt értele Árviddal azt a néhány boldog évet. Ebben az ágyban aludt először a szülői háztól távol, a nász éjszakán. Ebben az ágyban fogant meg Anders is. És amikor már annyira előre haladt a terhesség, hogy csak az oldalán tudott feküdni, Árvid hátulról oda simult hozzá, és a hasát simogatta. Közben az eljövendő életükről suttogott a fülébe. A gyerekekről, akik itt nőnek majd fel. A boldog nevetésről, ami az elkövetkezett dő években megtölti a házat. És amikor majd megöregednek, és a gyerekek kirepülnek, ők ott ülnek majd a hintaszékben a tűznél, és arról beszélgetnek, milyen szép volt az életük együtt. évesen sejtelmük sem lehetett róla, mi vár rájuk. Itt ennél az asztalnál ült, amikor megkapta a hírt. Pól felügyelő kopogott sapkáját a kezébe tartva, és amint meglátta, már tudta, mi következik. Mielőtt megszólalt volna, az ajkára tette az ujját és intett neki, hogy jöjjön be a konyhába. Ügyetlenül botorkált utána, hiszen a kilencedik hónapban járt, majd lassan, módszeresen kávét készített. Míg várták, hogy megföljön, a vele szemben ülő férfit méregette. Az viszont nem bírt ránézni. Inkább körbejáratta a szemét a falakon és mindegyre a gallériát rángatta. Vera csak akkor intett a felügyelőnek, hogy beszéljen, amikor már ott állt előttük egy-egy gőzölgőcsésze kávé. Ő maga egy szót sem szólt. Az ümögésre figyelt a fejében, ami egyre hangosabb és hangosabb lett. Látta, hogy a felügyelő szája mozog, de semmi nem hatolt át a hangzavaron. Nem is kellett hallania. Anélkül is tudta, hogy Árvid már a tengerfenekén ringatózik a hinnára együtt. Ezen úgysem változtathatott semmilyen szó. Vera most, sok évvel később is felsóhajtott az asztalnál ülve. Mások, akik elvesztették szeretteiket, azt mondták, a képük az idő során lassan elhalványult. Nála épp az ellenkezője történt. Árvid képe egyre élesebb és élesebb lett. Néha olyan tisztán látta maga előtt, hogy a fájdalom vasabroncsként szúrította össze a szívét. A tény, hogy Anders, Árvid kiköpött mása, egyszerre volt áldás és átok. Tudta, hogy ha Arvid él, az a gonoszság sohasem történik meg. Ő volt az ereje. Ha mellette van, lett volna annyira erős, amennyire kellett volna. Összerezzent, amikor megszólalt a telefon. Elmerült a régi emlékekben, nem esett jól, hogy megzavarja az éles csörgés. Kisantikált az előszobába a telefonhoz. Ma én vagyok az. Anders szavai összemosódtak, és Vera rögtön tudta pontosan mennyire ittas. Körülbelül fél úton járhat az ájulás felé. Felsóhajtott. Szervusz, Anders, mi újság? Anders meg sem hallotta a kérdést. Számtalan ilyen beszélgetésük volt már. Vera látta magát az előszoba tükörben, ahogy ott állt kezében a kagylóval. A tükör ütött kopott volt, üvegét fekete foltok tarkították. Mintha vele öregedett volna. Hajakusza volt és ősz, de itt-ott még látszott rajta eredeti sötét színe. Mindig hátra fésülte, és maga vágta körömollóval a fürdőszoba tükör előtt. Fölösleges fodrászra kidobni a pénzt. Arcát gyűrötte és ráncossá tette nemcsak a kor, de a sok évi aggódás is. Ruhái sem derítettek megjelenésén. Jobbára zöldek vagy szürkék voltak, praktikusak és jellegtelenek. A kemény munka és az evés iránti közömbösség megmentették attól, hogy elhízzon, mint sok korabeli asszony. Szíjas volt és erős, mint egy igásló. Hirtelen megértette, mit mond a vonal másik végén Anders, és rémülten fordult el a tükörtől. Mama, rendőrautók vannak itt, egy egész rohadt szakasz. Biztos értem jöttek, egész biztos. Mi a francot csináljak most? Vera hallotta, hogy a fia hangján minden szótaggal egyre jobban eluralkodik a pánik. Jeges hideg ömlött szét a testében. A tükörben látta, hogy elfehéredő kézzel markolja a kagylót. Ne csinálj semmit, Anders, csak várj, jövök már. Jó, de borzasztóan siess. A rendőrök nem így szoktak kijönni, mama, csak egy kocsival jönnek, most három áll a ház előtt, és mindegyik villog, meg szirénázik. Hogy az Isten? Az asszony kapta a kabátját, és rohant, még az ajtót sem zárta be. Átrohant a régi taxidrosztok mögötti parkolón, és eva boltja mögött vágta le az utat. Úgy tíz perc betelt, mire megérkezett a panelházhoz, amiben Anders lakott. Éppen akkor ért oda, amikor két tagba szakadt rendőr bilincsben vitte el. Majd nem a melléből a síkoly, de legyűrte, amikor látta, hogy a szomszédok az ablakokba gyűltek, mint a zsákmányra leső kesejük. Hát nem fog nekik több szórakozást biztosítani, mint amennyiben már eddig is részük volt. Már csak a büszkesége maradt. Gyűlölte a plegykát, ami jól tudta, úgy ragadt rá és andersre, mint a rákógumi. Eddig is mindenfélét suttogtak, ez most majd csak erősödik. Azt is tudta, mit mondanak majd. Szegény vera, a férje a tengerbe veszett a fia, meg elpiálta az eszét. Pedig ő milyen egy megbízható asszony. Igen, pontosan tudta, hogy ezt fogják mondani. De azt is tudta, hogy mindent el fog követni, hogy ők ketten a lehető legkevésbé sérüljenek. Nem törhet most meg. Akkor összeomlik minden, mint a kártyavár. A legközelebbi rendőrhöz lépett egy alacsony szőkenőhöz, akire szerintem nagyon nem illett a szigorú egyenruha. Még mindig nem szokott hozzá az új módihoz, hogy a nők is végezhetnek bármilyen munkát. Anders Nilsson édesanyja vagyok. Mi történik itt? Miért viszik be? Sajnos nem közelhetem önnel. Érdeklődjön a tanúszédei kapitányságon. Oda kerül előzetes letartóztatásba. Minden egyes szóval még jobban kétségbe esett. Megértette, hogy ezúttal nem valami részeges randalírozásról van szó. A járőrkocsik egyesével elindultak. Az utolsóban látta anders akit két rendőr fogott közre. Anders hátrafordult és nézte őt, amíg csak el nem tűnt szem elől. Patrik látta, hogy az autó elviszi Anders héde felé. Ekkor a rendőri jelenlét egy kicsit túlzás volt, gondolta. De hát Melberg nagy sót akart. Még út de vallából is hívtak erősítést, teljesen fölöslegesen. Egy asszony még mindig ott állt a parkolóban, a rendőrautók után bámulva. – Az elkövető édesanyja – mondta Léna Váltén felügyelő az Uddevallai rendőrségtől, aki szintén itt maradt, hogy segítsen Patriknak átvizsgálni Anders Nilsson lakását. – Léna, tudod jól, hogy amíg meg nem állapították a bűnösségét, addig nem elkövető, hanem ugyanolyan ártatlan, mint mindenki más? – Hát azt nem hiszem. Egy évi fizomat rá merném tenni, hogy bűnös – ha ennyire biztos vagy benne, miért ilyen kevésbe fogadsz? Aha, ha, ha ha nagyon vicces. Egy rendőr fizetésén poénkodni olyan, mintha elgáncsolnál egy sántát. Patrik nem tehetett mást, egyetértően viccentett. Szóval, felmegyünk. Látta, hogy Anders anya még mindig ott áll, és az autók után bámul. Már épp oda akart menni, hogy szóljon néhány vigasztaló szót, amikor Léna megrántotta a kabát ujját, és elindult a kapu felé. Sóhajtva vont és utána eredt, hogy végrehajtsa a házkultatási parancsot. Anders Nilsson lakása lehangoló állapotban volt. Patrick el nem tudta képzelni, hogyan fognak bármi érdemlegeset találni ebben a kuplerájban. Átlépett néhány üres üvegen, és benézett a konyhába, meg a szobába. Basszus! Léna undorodva megrázta a fejét. Gumikesztűt vettek elő a zsebükből és felhúzták. Szavak nélkül is megegyeztek abban, hogy Patrik a szobában kezdi, Léna pedig a konyhában. Enyhén skizofrén érzés volt Anders Nilsson szobájában járni. Mocskos volt, tele és szinte teljesen hiányoztak belőle a bútorok és személyes tárgyak. Tipikus alkoholista tanyának tűnt, amiért Patrik nem egyet látott már de olyat még sosem, ahol képek lógtak volna a falakon. A festmények egy méteres magasságtól a plafonig teljesen lefették a falakat. A színkavalkád szemkápráztató volt. A képek abstrakt stílusban készültek, kizárólag meleg színekkel, és úgy hatottak rá, mint valami vizuális erőszak. Az az érzése támad, hogy mindjárt ráugranak a falról. Óvatosan elkezdte átvizsgálni Anders Holmiát. Nem sok minden talált, és valami hála félét kezdett érezni, hogy ehhez képest neki milyen kiváltságos sors jutott. A saját problémái hirtelen olyan jelentéktelennek látszottak. Lenyűgöztem, milyen erős az emberi élni vágyás, hogy valaki egy ilyen életet is napról napra, évről évre képes folytatni. Volt vajon bármi derű Anders Nilsson életében? Megtapasztalta valaha az érzéseket, amik az életet értékessé teszik, az örömöt, a jó kedvet, a boldogságot? Vagy folyton csak vonszolta magát a következő adag alkoholhoz vezető úton? Patrick megtapogatta a matracot, nem rejtette e bele valamit. Kihúzgálta az egyetlen szekrény fiókjait és bekukkantott alájuk is. Óvatosan egyesével leakaszgatta a képeket is és benézett mögéjük. Semmi. Kiment a konyhába megnézni, hogy léna több szerencsével járta. Ezt a disznólat, Hogy a fenébe képes valaki így élni? Utálkozva válogatta a szemetes tartalmát, amit egy újságpapírra ürített. Találtál valami érdekeset? kérdezte Patrick. Talán. A kukában volt pár számla. A telefonszámlán a híváslistát érdemes volna megvizsgálni. A többi úgy tűnik szemét... Nagy csattanással lehúzta a gumikesztyűt. Na, mit gondolsz? Végeztünk? Patrik az órára nézett. Már két órája itt voltak, odakint besötétedett. Igen, úgy néz ki, ma már nem jutunk előbre. Hogy mész haza, elvigyelek? Kocsival vagyok, de azért kösz. Fellélegezve hagyták maguk mögött a lakást, ügyelve, hogy ne maradjon nyitva, ahogy ők találták. Már égtek az utcai lámpák, amikor kimentek a parkolóba. Míg bent voltak, havazni kezdett, és most mindkettőjüknek jókora adag havat kellett letakarítani a szélvédőről. Mikor Patrik elindult a benzinkút felé, a felszínre emelkedett benne az érzés, ami egész nap rágta. Most, hogy egyedül maradt gondolataival az autócsengjében, be kellett vallani a magának, hogy Anders Nilsson letartóztatása valahogy nem volt rendjén való. Nem volt benne biztos, hogy Melberg a megfelelő kérdéseket tette fel a tanúnak, akinek a vallomása alapján bevitték. A kúthoz vezető kereszteződés közepén gondolta meg magát. Megfordult, és tanumszhéde helyett visszaindult Fjellbakka felé. Remélte, hogy otthon találja Dagmar Petrint. Erika Patrik kezére gondolt. Általában egy férfi kezét és csuklóját nézte meg először. Úgy gondolta, a kész hihetetlenül szexi tud lenni. Ne legyen túl kicsi, de akkora semint mint egy vécé ülőke. Megfelelő méretű legyen, szőrtelen, erős és ruganyos. Patriké pont megfelelt. Kizökkentette magát az álmodozásból. Teljesen hiába való volt olyan érzéseken töprengeni, amikből mindeddig csak valami halvány remegés tapasztalt a gyomrában. Pláne, hogy még abban sem lehetett biztos, mennyi időt tölt még itt. Ha a házat eladják, őt várja a Stockholmi lakása, az ottani élete és az ottani barátai. A fjárbakkában töltött néhány hét csak rövid közjáték lesz az életében. Erika nézte, ahogy a szürkület rátelepszik a tájra. Bár még csak délután három óra volt, és mélyet sóhajtott. Abban a bő pulóverben kucorgott, amit az apja hordott, mikor hideg időben a tengerre ment. Fázós kezét beúzta a pulóver ujjába és összedörzsölte, hogy felmelegedjen. Kicsit sajnálta magát. Nem sok mindennek örülhetett mostanában. Alex halála, a perlekedés a ház miatt, Lucas, a nehezen készülő könyv, mindez mázsás súlyként nehezedett rá. Emellett érezte, hogy szülei halála után is sok még a tennivalója, szó szerint és érzelmileg egyaránt. Az elmúlt pár napban egyáltalán nem volt kedve takarítani, és a házat kezdték ellepni a félig teli szemetes zsákok és kartondobozok. Erika belsőjét félig üres terek uralták, kilazult csavarok, eloldatlan csomók. Egész délután az a jelenet járt a fejében Don és Pernilla között. Egyszerűen nem értette. Már régóta nem volt semmi surlódás Pernilla és ő közte. Évekkel korábban tisztázták mindezt. Legalábbis Erika így gondolta. De akkor miért viselkedett úgy, ahogy? Eszébe jutott, hogy felhívja Dont, de attól félt, hogy hát ha Pernilla veszi fel. Nem hiányzott most neki, hogy újabb konfliktus, ezért úgy döntött, inkább nem gondol rá. Hagyja az egészet, és reméli, hogy Pernilla csak ballábbal kelt fel, és legközelebb már nem lesz semmi probléma. Mégsem hagyta nyugodni a dolog. Pernillára nem volt jellemző az ilyen hirtelen hangulatváltás. Valahol mélyebbről lehet szó. De hogy miről? A munka halogatása is idegesítette, ezért úgy gondolta megnyugtatja kise a lelkiismeretét és ír valamennyit. Leült a gép elé, de ha dolgozni akart, ki kellett dugnia a kezét a pulóver ujjából. Eleinte elég lomhán ment, de aztán a munka és a saját teste hevétől felmelegedett a szoba. Irigyelte azokat az írókat, akik fegyelmezetten tudtak dolgozni. Neki mindig erőltetnie kellett magát, hogy leüljön és írjon. Félt, hogy a legutóbbi alkalom óta elfelejtett írni. Hogy majd csak ül ott, a billentyűkön, nézi a képernyőt, és nem történik semmi. Nem jönnek a szavak. Óriási kő esett le a szívéről minden alkalommal, amikor mégis sikerült. Most azonban a keze szinte rebdesett a billentyűzeten. Egy óra alatt több mint két oldalt írt. Újabb három oldallal később úgy érezte, most már szabad egy kicsit az Alexről szóló könyvvel is foglalkoznia. Ismerős volt a cella. Nem most ült itt először. Eltöltött itt pár részeg éjszakát. De ezúttal más volt a helyzet. Ez most tényleg komoly volt. Oldalt feküdt a kemény vaságyon, magzati bózba gömböljödve, és fejét a kezén nyugtatta. Reszketett a hidegtől és az alkohol elvonástól. Az egyetlen dolog, amit elmondtak neki, az volt, hogy őt gyanúsítják Alex megölésével. Aztán betuszkolták ide. Bámulta a világos zöld betonfalat, melyet szürke foltok ahol lepattozott a festék. Gondolatban éling színekkel dekorálta ki. Egy nagy vörös folt ide, egy sárga oda. De hiába volt minden igyekezete. Alex halott volt, s ezelől a tényelől nincs menekvés. Halott volt, és vele meghalt az ő jövője is. Hamarosan érte jönnek, elhurcolják, durván lögdösik majd, gúnyolják, szaggatják a ruháját, míg ott hever előttük mesztelenül és remegve. Nem tudta ezt megakadályozni. Azt sem tudta, meg akarja akadályozni egyáltalán. Sok mindent nem tudott már jó ideje. Kevés dolog hatolt át az alkohol jótékony ködén. Csak Alex. A tudat, hogy ő is ugyanott van valahol, ugyanazt a levegőt szívja, ugyanazt a fájdalmat érzi. Ez volt az egyetlen, ami mindig be tudott kúszni a múlt emlékeit könyörületes sötétségbe burkoló felhők között. A lába kezdett elsibadni, de nem érdekelték a teste jelzései. Makacsul megtagadta, hogy elmozduljon mostani helyzetéből. Félt, hogy akkor elveszíti uralmát a színek fölött, amiket a falra festett, és nézheti megint az olcsmány pusztaságot. Világosabb pillanataiban némi humort, vagy legalább iróniát is látott az egész helyzetben. Abban, hogy a szépség iránti kielégíthetetlen vágyjal született, ugyanakkor mocsokkal és szennyelteli életre kárhoztatott. Talán a sorsa már meg volt írva a csillagokban, mielőtt megszületett, talán azon a bal végzetű napon íratott újra ha. rengeteget több -renget már ezen a szón. Eljátszadozott a gondolattal, hogy alakult volna az élete, ha. Talán rendes és becsületes lett volna. Családot alapít és a művészet is örömet okozott volna neki, nem kétségbeesést. Gyerekek játszadoznak a műterme ablak alatt a kertben és incsiklandó illatok szállnak a konyhából. Igazi Karl Larson féle idill, szélei körül rózsaszín dicsfénnyel és a középpontban mindig Alex állt, ő pedig bolygóként keringett körülötte. Ezektől a képzelgésektől mindig melegséget érzett belül, de ezt hirtelen felváltotta egy kékes árnyalatú hideg kép. Jól ismerte már. Éjszakákon keresztül tanulmányozta csendben, és a legapróbb részletekig megjegyezte. A vértől rettegett a legjobban. A kékkel éles ellentétben álló vöröstől. Ott volt a halál is, mint rendesen. A kép szélei körül ólálkodott, elégedetten dörzsölve a kezét. Várt rá, hogy megtegye a maga lépését, csináljon valamit. Bármit. De csak annyira volt képes, hogy úgy tett, mintha nem látná a halált. Nem is figyelt rá, várta, hogy eltűnjön. Talán akkor a kép is visszanyeri rózsás ragyogását. Talán Alex újra rámosolyog, azzal a mosolyjal, ami rángatta és tépte a zsigereit. De a halál sosem hagyta magát semmibe venni. Sok éve ismerték már egymást. Még azokban a vidámabb percekben is, amiket megoszthatott Alexsel, a halál kettejük közé ékelődött, kitartóan, tolakodva. Anders hallotta, hogy a távolban emberek motoznak, de olyan messze voltak, hogy akár egy másik világban is lehettek volna. Álomszerű állapotából közelgő léptek, szökkentették ki. Zörgött a szár, majd kitárult az ajtó, és ott állt mögötte a kis kövér főfelügyelő. Anders egykedvűen átvetette lábát a vaságyperemén, és felállt. Jön a kihallgatás. Végre túl lesz rajta. Az úzódások elhalványultak már annyira, hogy meg lehetett próbálni elfedni őket egy jó adag púderrel. Anna megnézte az arcát a tükörben. Megviseltnek és elgyetörtnek látszott. Smink nélkül tisztán látszottak a kék kontúrok a bőre alatt. Az egyik szemében még mindig volt egy kis bevérzés. Szűke haja tompa volt, élettelen, és le is kellett volna vágni. Még nem jutott el odáig, hogy időpontot kérjen a fodrásztól, egyszerűen nem volt energiája hozzá. Minden erejét felemésztette az, hogy napról napra ellássa a gyerekeket, és hogy ne oboljon össze. Hogy jutott el vajon idáig? Szoros lófarókba kötötte a haját, és kínlódva felöltözött, vigyázva ne, hogy olyan mozdulatot tegyen, amitől megfájdulnak a bordái. Eddig vigyázott, és csak olyan helyen ütötte meg őt, ahol eltakarta a ruha, de az utóbbi hat hónapban már nem törődött semmivel, és gyakran az arcába csapott. De nem a verés volt a legrosszabb. Hanem, hogy folyamatosan úgy kellett élnie, hogy várja, mikor kapja a következő ökölcsapást. Az volt az igazi kegyetlenség, hogy ő tisztában volt ezzel, és rájátszott a félelmére. Néha ütésre emelte a kezét, aztán mosolyogva megsimogatta. Néha viszont mindenok ok nélkül megütötte, egészen váratlanul. Nem mintha egyébként olyan nyomós okra lett volna szüksége, de volt, hogy miközben azt tárgyalták, mi legyen a vacsora, vagy mit nézzenek a tévében, meglendült az ökle és lecsapott a fejére, hasára, hátára, vagy ahová éppen akart. Aztán miközben levegő után kapkodva hevert a padlón, ő ott folytatta a mondókáját, ahol abba hagyta, mintha nem is történt volna semmi. Lukász ruhái szanaszét hevertek a szobában. Nagy nehezen összeszedegette őket, és a szekrénybe akasztotta, vagy a szennyesbe dobta. Mikor a szoba rendben volt, ment, hogy megnézze a gyerekeket. Adrián cumival a szájában feküdt a hátán és békésen aludt. Emma az ágyában ülve játszott, és Anna egy kis ideig elnézte őt az ajtóból. Annyira hasonlított Lükaszra. Ugyanaz az eltökélt szögletes arc, ugyanaz a jeges kék szem, ugyanaz a makadság. Emma volt az egyik oka, miért még mindig szerette Lucaszt. Őt nem szeretni olyan lett volna, mint Emma egy részét is megtagadni. Egy része volt a lányuknak, és emiatt magának Annának is. A gyerekekkel is jól bánt. Adrian még kicsi volt ahhoz, hogy ezt felfogja, de Emma valósággal bálványozta lucas és Anna nem tehette meg vele, hogy elszakítja az apjától. Hogy is vehetné el egy gyerektől a biztonsága felét? Hogyan téphetné ki a ami ismerős és fontos neki? Nem, meg kell próbálnia erősnek lenni, mind a nyug érdekében. Majd csak túl lesznek ezen valahogy. Hiszen kezdetben nem volt semmi baj. Sa így volt, és így volt, akkor újra rendbe is jöhetnek a dolgok. Bár csak jobb feleség tudna lenni. Bár kitalálná, hogy mi tesz őt boldoggá. Bár helyesen cselekedne, és akkor Lucasnak nem kellene újra és újra csalódnia benne. Erika ezt nem érti. Erika az ő függetlenségével és magányával. Anna érezte a hangjában a megvetést, ami kis hiány megőrítette. Mit tudja, ő, milyen a felelősséggel jár a házasság és a család fenntartása. A terhekről, amik alatt ő alig tud álva maradni. Erika aggódjon inkább saját magáért. Anna úgy érezte nővére megfojtja azzal az anyai féltéssel. Folyton ott érezte magán Erika figyelő tekintetét, pedig csak azt az egyet szerette volna, hogy békén hagyják. Igaz, az anyjuk nem nagyon törődött velük, de a papa ott volt. Kettőből egy az nem is olyan rossz. Erika egyfolytában óvta is dédelgette. Olyan felszabadító érzés volt elköltözni a szüleitől. Mikor aztán megismerte őket, azt hitte talált az egyetlen emberre, aki szereti őt olyannak, amilyen és tiszteletben tartja, hogy szabadságra vágyik. Keserűen mosolyogva takarította le Lucas reggeliének maradványait az asztalról. Szabadság? Már az sem tudta, hogy írják ezt a szót. Az élete a lakás területére korlátozódott. Csak a gyerekek miatt lélegzett még egyáltalán, és a remény miatt, hogy egyszer megtalálja a választ, a varázsigét, amitől minden olyan lesz majd, mint régen. Lassú mozdulatokkal rárakta a vajas dobozra a fedelét, betette a sajtot egy zacskóba, a tányérokat a mosogatógépbe rámolta és letörölte az asztalt. Mikor minden ragyogott, leült egy konyhaszékra és körbenézett. Csak Emma gögyögése hallatszott a gyerekszobából, és Anna végre egy rövid időre élvezhette a nyugalmat és a békét. A konyha világos volt és tágas, fa és rostamentes acél ízléses kombinációjával berendezve, nem sajnálták rá a pénzt. Azt egyáltalán nem is értette, mit félti Erika annyira a félbakai házat. Ők majd a házárának rájuk eső részéből, meg abból, amit eddig félretettek, olyan lakást vehetnek Londonban, ami megfelel a társadalmi helyzetüknek. Erika pedig majd megvesz valahogy, hiszen neki csak magáról kell gondoskodnia, és különben is munkája és lakása van Stockholmban. Ez a ház úgyis csak nyaralóként szolgálna. Azt meg nem mondja, hogy a pénz neki nem jönne jól. Az írás nem valami jövedelmező pálya. Voltak már komoly gondjai. Hamarosan ő is belátja majd, hogy ez a legjobb megoldás mindkettőjüknek. A gyerekszobában felhangzott Adrián sírása, és a rövidke pihenő véget ért. Amúgy sincs értelme itt ülni és keseregni. Az úzódások begyógyulnak, mint eddig mindig, és holnap új nap virrad. Patrik megmagyarázhatatlan derűt érzett. Kettesével szedte a lépcsőket Dagmar Petrén házáig. De mielőtt fölért volna, még meg kellett állnia, hogy előre előrehajolva, kezével a térdére támaszkodva kifújja magát. Nem volt már húsz éves. Az asszony, ajtót nyitott, meg különösen nem. Töpörödött volt és ráncos, tartása erősen görnyedt, a derekáig is alig ért. De a szeme, amivel most őt mérte végig, tiszta volt, figyelmes és fiatal. Ne ilyen fiam, kerüljön bejebb és így egy kávét. Meglepően erőteljes volt a hangja, és Patrik engedelmesen követte. Oda bent a földbe gyökerezett a lába. Télapók, télapók, télapók. Minden lehetséges felületet elleptek. Na mit szól? Hát nem nagyszerűek? Patrik nem tudta, mit feleljen, és beletelt egy kis időbe, mire összedadogott valami választ. De, de, teljesen. Fantasztikus. Ideges pillantást vetett Petrén asszonyra, vajon az észrevette vettel, hogy szavai nem egészen illenek a hangszínéhez. Legnagyobb meglepetésére a völgy csillogó szemmel huncutul mosolygott. Tudom én jól, hogy nem a maga ízlése, tehát ha az ember megöregszik, az bizonyos kötelezettségekkel jár. Kötelezettségekkel? Muszáj egy kicsit különcnek lenni, hogy érdekes maradjon az ember. Máskülönben csak egyszerű vénasszony lennék, és azt nagyon nem szeretném. De miért pont télapókat? Patrick még mindig nem értette. asszony úgy magyarázta el neki, mint egy gyereknek. Hát, leginkább azért, mert egy évben csak egyszer kell őket elővenni, közben szép rendben tudom tartani a lakást. Na és persze karácsony csak úgy vonzák a gyerekeket és egy fajta vénségnek olyan nagy öröm, amikor egymás után csöngetnek a csöpségek, hogy megnézzék a télapókat. És mentig maradnak elől, hiszen már március közepe van. Októberben kezdem kirakosgatni őket, és április körül teszem el valamennyit. Nyilván el tudja képzelni, hogy mindkét művelet belekerül, vagy egy hétbe. Mennyi van összesen? Azonnal jött a válasz. 1443. Jaj, nem, bocsánat, 1442, mert tegnap eltörtem egyet. Az egyik legaranyosabbat, tette hozzá Petrén asszony szomorúan. De aztán összeszedte magát, szemébe visszaköltözött a fény. Meglepő erővel elkapta Patrik kabátújját, és valósággal kiráncigálta a konyhába, ahol érdekes módon nem volt egyetlen télapó sem. Patrik diszkréten lesimította az akójács, volt egy olyan érzése, hogy ha az öregasszony eléri a fülét, akkor annál fogva rángatta volna ide. Patrik leült a kemény konyhapadra, miután minden felajánlása, hogy segít, nyers visszautasításba ütközött. Megacélozta magát és felkészült a nyomorúságos, gyenge kávéra, aztán megint tátva maradt a szája, amikor meglátta a konyhapulton trónuló, hipermodern, rostamentes acélból készült kávéfőzőgépet. Mit kér? Kapuccinót, lét, vagy egy dupla espressót? Úgy látom, az jó esne. Patrick csak egy bólintásra volt képes. Petrin asszony láthatóan élvezte az avarát. Mire számított egy olyan kotyogósra, még úgy 43 tájáról és kézzel darált kávéra? Attól, hogy vén asszony vagyok, még élvezhetem az élet örömeit. Ezt a fiamtól kaptam néhány éve karácsonyra, és én mondom magának szinte állandóan be van kapcsolva. Van, hogy a környékbeli nénik sorba állnak a miért. Gyegéden megsimogatta a köpködő sistergő masinát. Hallom, hogy a szemben lakó lány miatt akart beszélni velem. De hát már beszéltem a főnökével, és elmondtam neki azt a keveset, amit tudtam. Patrick nem kis erőfeszítés árán elszakadt az elébetett remek brióstól, amibe éppen belebéjeztette a fogát. Tudok róla, hölgyem, de lenne olyan kedves és elismételni, és előtte bekapcsolhatnám a magnót. Megnyomta a készülék gombját, és amíg a válaszra várt, rendesen megrágta, ami a szájában volt. Tessék csak! Szóval péntek volt január 25-e, 6 óra 30, és kérem, ne legyen olyan hivatalos, olyan öregnek érzem magam tőle. Hogy, hogy ilyen pontosan emlékszik, hetekkel ezelőtt volt. Harapott még egyet. Tudja, aznap volt a születésnapom, és a fiam meglátogatott a családjával. Ettünk tortát és hoztak ajándékot is. Épp a négyes csatorna félhetes hetes előtt mentek el, amikor meghallottam azt a rettentő lármát. Oda mentem a lányházára néző ablakhoz, és akkor megláttam. Anderst? Igen, Anderst, a a festőt. Holt részeg volt, ordított, mint egy eszelős, és döngette az ajtót. Aztán a lány beengedte, és csend lett. Vagyis lehet, hogy tovább kiabált, nem tudom, nem hallani, mi folyik ezekben a házakban. Petrén asszony észrevette, hogy Patrik tányérja üres, így hát odatolta elé a süteményes tálcát. Patrik gyorsan kiszolgálta magát. És teljesen biztos hogy Anders Nilsson volt az? Semmi kétsége sincsen. Ó, semmi. Azt a zsiványt bárhol felismerem. Állandóan ide járkált, ha meg mégsem, akkor a többi iszákossal volt a téren. Nem is értettem soha, mi dolga lehet Alexandra Víknerrel. Az a lány aztán nem volt akárki. Csinos volt, és jól nevelt. Kicsi korában gyakran jött át egy kis süteményre és gyümölcslére. Épp azon a padon ült, amelyen most maga és sokszor vele volt Tóre kislánya, hogy is hívják. Erika, mondta Patrik teleszájjal, és már abba is belebizselgett a bensője, hogy kimondta a nevét. Úgy van, Erika, bájos kislány volt ő is, de Alexandrában volt valami különleges, valami fura kisugárzás, de aztán valami történt. Utána nem jött ide többet, még köszönni is alig köszönt. Pár hónappal később elköltöztek Göteborgba, és utána nem is látta meg egészen addig, amíg néhány évvel ezelőtt nem kezdett hétvégenként visszajárni ide. Addig Carl Grenick nem is jártak itt? Nem, soha. De a házat rendben tartották. Festők, ácsok jöttek ide, és a Vera Nilsson havonta kétszer takarított. És nincs semmi ötlete, mi történhetett, mielőtt Göteborgba költöztek volna. Már úgy értem, mitől változott meg Alex? Komoly családi veszekedés, vagy ilyesmi. Terjengtek mindenféle plegykák, ahogy az már lenni szokott, de egyiket sem vettem komolyan. Errefelé sokan mondogatják magukról, hogy ők aztán mindent tudnak mindenkiről, de egy valamit jól jegyezzem meg. Soha senki nem tudhatja biztosan, hogy a négy fal között mi folyik. Ezért nem is találgatok. Semmi haszna nincsen. De hát vegyem még a siteményből a habcsógomat, még meg sem kóstolta. Patrik megsimogatta a hasát, és érezte, hogy bizony egy kis habcsóknak még pont marad benne hely. Észlelt valamit még ezen kívül? Látta például, hogy mikor távozott Anders Nilsson? Nem, aznap este nem láttam többet. Te a következő héten láttam néhányszor bemenni a házba, és ez igen különös, mert ha jól tudom, a lány akkor már nem ért. Petrin asszony érdeklődő pillantást vetett Patrickra. Nos... – Hogy íz lett? – Ilyen finom süteményt életemben nem ettem, hölgyem. – Hogy tudta csak így elővarázsolni, hiszen alig negyed órával azelőtt hívtam fel, hogy itt elértem. – Az urammal több mint harminc évig vezettük az itteni cukrászdát. Ennyi idő alatt megtanul az ember egy-két fortét, és hát a régi szokásokat is nehéz levetkőzni. A mai napig minden reggel ötkor kelek és sütök. Amit nem eztek meg az ide látogató gyerekek és idős hölgyek, azt a madaraknak adom. Új recepteket is szívesen kipróbálok. A pad mutatott a padlóra, ahol különböző gasztronómiai magazinok álltak feltornyozva. Nem tudja véletlenül, kérdezte Patrick egy hirtelen ötlettől vezérelve, hogy volt-e valami kapcsolata a Grenn és a Lorenz család között? Azon kívül, hogy Karl erik Lorenz a gyárban dolgozott? Például... Összejártak, vagy ilyesmi? Úram, irgalmas, hogy Lorencék összejártak-e Carl Nem ugyanazokban a körökben mozogtak. Az, hogy Nellie Lorenz, már ha jól hallottam, megjelent a Kálgren lány búcsúztatásán már önmagában egy szenzáció. És a fia? Mármint aki eltűnt. Nem tudja, hogy neki volt-e valami kapcsolata a grenick -kel? Nem, reméletőleg nem. Komisz egy kölyök volt. Süteményt lobotta a pedig nem volt rászorulva. Móresre is tanította az uram, amikor rajta kaptuk. Életen legnagyobb lehordását kapta. Aztán persze jött Nelly, és rendőrséggel fenyegetőzött, de mindjárt befejezte, amint elmondtuk, hogy hívhatja őket nyugodtan, mert tanúk vannak a lopásra. Szóval, Kágrenékkel valószínűleg semmi kapcsolata nem volt a fiúnak. Az asszony a fejét rázta. Akkor több kérdésem nincs is, úgyhogy köszönöm a kávét és persze a csodálatos süteményeket. Azt hiszem most pár napig salátát kell lennem, simogatta meg újra a hasát. Ugyan hagyja azt a nyúl tápot, maga még növésben van. Kimenni a házból épp olyan sokáig tartott, mint bejönni. Ellenállt a kísértésnek, hogy megelőzze az előtte csosogó Petrén asszonyt. Erős egy asszony, azt meg kell hagyni. Azon kívül megbízható tanú, akinek a vallomása sokat nyomhat az Anders Nilsson elleni vádellenésnél, Bár csak közvetett bizonyítékok álltak rendelkezésükre, de nagyon úgy tűnt, hogy Alexandra Wigner meggyilkolásának ügyét megoldották. Habár, mondatta vele rendőr szimata, nem mindig a legegyszerűbb megoldás a helyes. Csodálatos érzés volt újra friss levegőt szívni. Még egyszer köszönetet mondott Petrén asszonynak, és már épp sarkó fordult volna, amikor az a kezébe nyomott valamit. Egy reklámszatyor volt, megpakolva süteményel, és rajtuk egy kis télapú. Patrick felhördült és a gyomrához kapott. Elég rosszul áll a szénája, Anders. Tényleg? Tényleg? Ennyit tud hozzá fűzni? Nyakig ül a szarban, ha még nem vette volna észre. – Észrevette? – Nem csináltam semmit. – Nem a fasz, nem. Hagyja be ezt a baromkodást. Tudom, hogy maga ölte meg, úgyhogy ne nehezítse meg a dolgunkat. – Felfogja, miről beszélek? Anders és Melberg a tanomszhidei rendőrkapitányság egyetlen kihallgató szobájában ültek, de az amerikai filmektől eltérően itt nem volt egy irányba átlátszó üvegfal, amin át a kollégák figyelemmel kísérhették volna őket ami tökéletesen megfelelt Melbergnek. Tökéletesen ellenkezett a szabályzattal, hogy kettesben maradjon a gyanúsítottal a kihallgatás során, de kit érdekel. Amíg tette a dolgát, nem foglalkozott senki a szabályzattal. Andás különben sem kérte, hogy jelen legyen az ügyvéd, vagy bárki más, hát akkor ő miért ragaszkodjon hozzá. A szoba kicsi volt, falai üresek, és alig állt benne bútor. Pontosabban csak egy asztal és két szék, amit most Anders Nilsson és Bertil Melberg foglalt el. Anders hanyagul hátradőlt, kezét az ölében nyugtatta, lábát kinyújtotta az asztal alatt. Melberg viszont felállt, és az asztal fölött olyan közel hajolt hozzá, amennyire csak a gyanúsított nem kifejezetten illatú lehelletétől bírt. Ahhoz azért elég közel, hogy mikor Anderssel ordítozott, annak arcát belepék az apró nyálcseppek. Anders nem is törölte le. Úgy tett, mintha a főfelügyelő csak valami idegesítő rovar lenne, ami annyit sem ér, hogy agyon csapja. Mind a ketten jól tudjuk, hogy maga gyilkolta meg Alexandra Wiknert. Valahogy beadta neki az altatót, berakta a kádba, felvágta az erejét, aztán végignézte, hogy elvérzik. Most akkor miért nehezíti mind a kettőnk dolgát? Ismerje be, én meg leírom. Melberg ezt erőteljes indításként értékelte, és nagyon büszke volt rá. Leült, és kezét összekulcsolta a hasán. Várt. Anders nem válaszolt. Fejét hajtotta a haja elrejtette az arcát. Egy rándulás Melberg szája sarkában elárulta, hogy belépője után nem erre a közönyre számított. Némi várakozás után öklével az asztalra csapott, hogy kizökkentse Andást a tompaságból. Semmi hatás. Na, mi lesz már? Azt hiszed, ha csak ülsz itt és kussolsz, akkor megúszod. Hát akkor rossz zsarúhoz kerültél. Elmondod az igazat, akkor is, ha egész nap itt kell ülnünk. A hóna alatti izzadságfoltok minden mondatnál tovább terjedtek. Féltékeny volt, mi? Megtaláltuk a képeket, amiket róla festett, és az is világos, hogy maga kefélte azt a nőt és hogy végképp ne legyen semmi kétségünk, megtaláltuk a hozzáírt leveleit is. Azokat a betegesen nyálas szerelmes leveleit. Jézusom, bassza meg! Mit tevet magán egyáltalán? Maga rohadtul nem az a Don Juan, maga egy mocsokbánya. Ha csak nem volt perverz a csaj. Lehet, hogy az ilyen koszos vén piásokra indult be. A többi fjelbakkai csavargónak is megvolt, vagy csak magának. Anders felpattant, fürgén, mint a menyét. Áthajolt az asztal fölött, és a keze Melberg torkára fonódott. – Kurva anyád, megöllek, te mocsok! Melberg hiába próbálta lefeszegetni magáról Anders kezét. Arca egyre vörösebb és vörösebb lett, aztán a haja kimozdult a helyéről, és leomlott a jobb füle mellett. Meglepetésében Anders önkéntelenül lazított a szorításon, és a főfelügyelő végre levegőhöz jutott. Anders visszarogyott a székére, és vad düvel nézte Melberget. Ezt még egyszer megnepróbált. Világos? Ott maradsz a helyeden, mert ha nem beváglak a szelládba és eldobom a kulcsot, megértetted? Melber visszaült a helyére, rutinos mozdulattal visszalennítette a haját a fejetején fénylő foltra, miközben megpróbált úgy tenni, mintha mi sem történt volna. Na, akkor folytassuk. Tehát, volt szexuális kapcsolata az áldozattal, Alexandra végnerrel? Anders motyogott valamit a bajsz alatt. – Már megbocsáson, de nem értem! – hajolt előre Melberg, kezét most az asztalon kulcsolva össze. – Mondom, szerettük egymást! A szavak visszaverődtek a falakról. Melberg megvetően Andersra mosolygott. – Szóval szerették egymást! Milyen megindító! – A szépség és a szörnyeteg! Na és mióta szerették egymást? – Anders megint érthetetlenül mocsogott, és Melberg újra megismételtette vele, amit mondott. Gyerekkorunk óta. Vagy úgy. De gondolom, nem öt éves koruk óta dugtak, mint a nyulak, úgyhogy hadd fogalmazza meg másképpen, mióta volt szexuális kapcsolatuk, mióta kefélt félre magával az áldozat, mióta járták a fekvő tangót, folytassam még, vagy megértette végre, mit kérdezek. Anders mély gyűlölettel nézte, de Melberg erőt vett magán, és nyugodt maradt. Mit tudom én, évek óta? Tényleg nem tudom, nem ellenőrizgettem a naptárban. Lecsüppentett valamit a nadrágjáról. Nem túl gyakran, mert ritkán járt vissza ide. Leginkább csak festettem. A halála éjszakáján mi történt? Veszekedtek? Szakítani akart? Vagy az volt a baj, hogy úgy maradt? Ez az... Az volt a baja, hogy felcsinálták, és nem tudta, hogy maga volt az, vagy a férje, mi? Megfenyegette magát, hogy tönkre teszi az életét, ugye? Melberg rendkívül elégedett volt magával. Meg volt győződve róla, hogy kikényszeríti Andersből a beismerést, ha a megfelelő gombokat nyomja meg. Teljesen egyértelmű. Aztán a Göteborgiak iak térden állva fognak könyörögni, hogy menjen vissza. Ha kicsit kéreti magát, talán még előléptetést és fizetésemelést is felajánlanak. Elégedetten simogatta a pocakját, és csak most vette észre, hogy a gyanúsított tágra nyílt szemmel bámul rá. Arcából kifutott a vér, keze görcsösen rángatózik, ajka reszket. Ha hazudik, nem lehetett terhes. Szinte könyörögve nézett Melbergre. Most miről beszél? A gumi tudja, nem száz biztos. A harmadik hónapban volt, úgyhogy ne drámálszón itt nekem. Nagyon jól tudja, hogy terhes volt. Csak hát azt persze sose fogjuk megtudni, hogy nem az a kő férje volt-e. Ez a férfiak átka Én is majdnem megszívtam párszor, de egy kis ribanc se iratott alá velem semmit. Göcögött Melberg. Nem mintha magára tartozna, de négy hónapja nem szexeltünk. És többet nem beszélek magával. Vitesem vissza a cellámba, mert én többet egy árva szót sem mondok. Andes hátradőlt, karját keresztbe fonta, láthatóan a könnyeivel küszködött. Jó, majd váróra óra múlva folytatjuk, sóhajtott egy mélyet Melberg. És csak hogy tudja, egy kurva szót nem hiszek a meséjéből, majd gondolkodjon el a cellájában, amikor legközelebb beszélünk teljes beismerő vallomást várok magától. Miután Andest elvezették, még ott ült egy darabig. Nem vallott a részeges disznaja. Melberg nem akarta elhinni, de a legnagyobb adóját még nem játszotta ki. Alexandra Wigner hangját utoljára január 25-én pénteken negyed nyolckor hallották, egy héttel azelőtt, hogy holtan találták. Az anyjával beszélt, a téli a telefontársaság szerint 5 perc 20 másodpercig. Ez beleillett az orvos szakértő által megadott időszakba. A szomszéd Dagmar Petrén vallomásának köszönhetően tudták, hogy Anders Nilsson nem csak aznap este fél hét után, hanem a következő héten még néhány alkalommal meglátogatta a házat. Amikor Alexandra Wikner már holtan feküdt a fürtőkádjában. Egy beismerő vallomás jelentősen megkönnyítette volna Melberg dolgát, de meg volt róla győződve, hogy akkor is elítélteti Andást, ha tovább csökönyösködik. És nem csak Petrén asszony vallomása alapján, az asztalán ott hevert az Alex Viknernél tartott házkutatásról szóló jelentés is. A legérdekesebbek a fürdőszoba alapos átvizsgálása után kapott adatok voltak. Az alvat férben lévő lábnyomon kívül, ami az Anders lakásán talál cipőtől származott, Anders új lenyomatait is megtalálták az áldozat testén. Nem voltak olyan tiszták, mintha kemény felülete hagyta volna őket, de azonosíthatók. Nem akarta rögtön elsütni minden bizonyítékát, de úgy döntött a következő kihallgatáskor előveszi őket. Majd akkor megtörik ez a görény. Elégedetten a tenyerébe köpött, és hátra simította a haját. Akkor zavarta meg a csengés, amikor éppen a Henrik Wignerrel folytatott beszélgetést próbálta írásban összefoglalni. Erika idegesen levette a kezét a billentyűzetről, és a telefonért nyúlt. Igen? Kicsit bosszúsabbra sikerült, mint tervezte. Szia, Patrik vagyok, nem zavarlak? Erika kiegyenesedett ültében, és rögtön megbánta, hogy nem kedvesebb hangon szólt bele a kagylóba. Nem, egyáltalán nem, csak éppen írogattam, és nagyon belemerültem, és megijedtem, amikor megszólalt a telefon, és ezért tűnhetett úgy, hogy egy kicsit... De mindegy, egyáltalán nem zavarsz, semmi baj, úgy értem... A homlokára csapott, amikor rájött, hogy úgy hebeg össze-vissza, mint egy 14 éves kis liba. Ideje összekapni a magát. Szóval, éppen félbakában vagyok, és gondoltam megnézem, otthon vagy -e, és hogy beugorhatok-e esetleg. Erika végignézett a ruháján, ami történetesen egy viseltes tréningruha volt. Közben a haját is megtapogatta. Kontyba volt fogva, a feje tetején, és mindenfelé lógtak belőle az elszabadult tincsek. – Halló, Erika, ott vagy? – Patrik hangja meglepett volt. – Ja, persze, itt vagyok, csak azt hittem, megszakadtunk. Tíz másodpercen belül most másodszor csapott a homlokára. – Atya úristen, mint egy kezdő! – Halló, Erika, hallasz engem? – Halló! – Ja, persze, hallak, gyere nyugodtan, csak tizenöt percet kérek. Éppen... A könyvemnek egy nagyon fontos részét írom, és szeretném befejezni. Jó, fejezd csak. Biztos, hogy nem zavarlak, mert hát holnap este úgyis találkozunk, és... Nem, nem, persze, hogy nem, csak 15 perc. Oké, okay, szia! Erika letette a telefont, és várakozóan sóhajtott egyet. Patrik ide jön hozzá. Patrik idejön. Ült és mosolygott. Majd hirtelen felpattant, és kettesivel szedve a fokokat felrohant a lépcsőn, miközben lerángatta magáról a felsőt. A fürdőszobában gyorsan megmosta a hónalját, kent egy kis parfümöt a csuklójára, a mellek és a torkára, ahol érezte az ujjával a pulszusát. Kitárta a ruhás szekrényt, és a tartalma javarészét az ágyra szórta, mielőtt egy egyszerű, fekete felső és egy hozzáillő, bokáigérő szoknya mellett döntött. Az órára nézett. Még tíz perc. Fürdőszobába vissza, púder, alapozó, kis szájfény, világos szemfesték. Azt akarta, hogy festetlennek látszon az arca, és ehhez évről évre több sminkre volt szüksége. Megszólalt a csengő. Egy utolsó pillantást vetett a tükörbe, és elhülve látta, hogy a haja még mindig abban a slampos konyjban van, egy rikító sárga gumival összefogva. Letépte a gumit, és egy meg megnémi hajlak segítségével elvégezte a gyors szervízt. Újabb csengetés, most már türelmetlenebb. Rohanva indult az ajtó felé, de félúton megállt, hogy összeszedje magát egy kicsit. Magára erőltette a legnyugodtabb arcot, amire csak képes volt, és mosolyogva ajtót nyitott. Kicsit remegett a keze, amikor megnyomta a csengő gombját. Nem nyitott ajtót senki, így hát becsöngetett még egyszer. Kezdett az egész rossz ötletnek tűnni, pedig Petrén asszonytól idefelé jövet máshogy képzelte el. Nem bírta ki, hogy ne hívja fel Erikát, ha már ilyen közel van, de abban a pillanatban megbánta, amint felvette a telefont. Nagyon elfoglaltnak tűnt, olyan ingerült volt a hangja. Hát, most már késő ezen aggódni. A csengő hangja másodszor is végig visszhangzott a házon. Közben arra gondolt, hogy ha Annával eladják a házat, Erika visszaköltözik Stockholmba, és a vidéki zsarunak esélye sem lesz a Stüreplanon dősülő aranyi szemben. Aztán az ajtó kinyílt, és mosolyogva ott állt ő. Az arcán alig volt smink, csak az a természetes szépség. A ház pontosan olyan volt, mint ahogy gyerekkorából emlékezett rá. Tisztességben együtt öregedett meg a bútorokkal. A fa és a fehér festék uralkodott rajta, a világos színű kék vagy fehér húzatok remekül illettek a bútorokat bevonó nemes patinához. Erika gyertyákat gyújtott, hogy előzze a téli sötétet. Az egész házból nyugalom áradt. Patrick követte Erikát a konyhába. Kész kávét? Igen. Ja, én meg ezt hoztam. Patrick átadta a süteményes szatyrot. Erika belekukkantott a Nellon és elmosolyodott. Látom, voltál néni nél. Aha, és úgy teletömött, hogy alig tudok megmozdulni. Bűvályos idős, hogy nem? Elképesztően. Ha kilencvenkettő lennék, el is venném. Összemosolyogtak. Na és, hogy vagy? Jól, kösz. Pillanatnyi csend állt be, amitől mindketten feszengeni kezdtek. Erika megtöltött két csészét kávéval, a többit pedig egy asztali termózba öntötte. Üljünk le a verandán. Az első korty után a csend már nem is volt olyan feszült, inkább kellemes. Erika a fonott szófára ült Patrikka szemben. Patrik megköszülülte a torkát. – Hogy haladsz a könyvel? Egész jól. – Hát a nyomozás, hogy áll? Patrik úgy döntött, egy kicsivel többet árul el neki a megengedettnél. Erika már úgyis benne van az ügyben, ebből igazán nem lehet semmi baj. – Eléggé úgy néz ki, hogy megvan a gyilkos. Már előzetesben is van. Éppen most hallgatják ki, és sok minden szól ellene. Erika kíváncsi arccal előrehajolt. Ki az? Patrik egy pillanatig habozott. Anders Nilsson. Szóval Anders? Fura, de van egy olyan érzésem, hogy ez nem stimmel. Patrik kénytelen volt egyetérteni. Egyszerűen túl sok elvarratlan szám maradt Anders letartóztatása után. De hát a helyszínen talált bizonyítékok és a tanúvallomások, amelyek szerint nem csak a gyilkosság feltételezett időpontja előtt nem sokkal járt a házban, hanem később is, amikor Alex már halott volt, nem hagytak sok kétséget. És mégis. Hát akkor gondolom ennyi. Érdekes, azt hittem felszabadultabb leszek tőle. És mi van a cikkkel, amit találtam? Tudod, Niels eltűnéséről. Van valami jelentősége? Nem tudom, Amerika. Talán nincs is semmi köze a gyilkossághoz. Meg aztán nagyon úgy tűnik, hogy nincsen semmi okunk rá, hogy tovább turkáljunk Alex titkaiban. És a gyerek, akit várt? Andersé volt? Ki tudja? Andersé, Henrike, Pont annyira tudom, mint te. Azt sem értem, hogy kerültek ezek ketten össze. Jó, persze, semmi szokatlan nincs abban, ha valaki félrelép, de hogy Alexandra Wikner és Anders Nilsson, mármint elég nehéz elhinni, hogy az a pasas bárkit le tudott fektetni, és hát Alexandra Wikner, azt hiszem, a legjobban úgy tudom leírni, hogy ő volt. Erika éppen válaszra nyitotta a száját, amikor egy fagy reklám hangzott fel az előszobában, amire mindketten összehelszentek. – Ez a mobilom, mondta Patrick. Bocs, egy pillanat. Kirohant az előszobába, és előkotorta a telefont a zsebéből. Patrick Hedström. Aha. J -j Jó, értem. Hát akkor ott vagyunk, ahonnan elindultunk. Igen, tudom. Micsodát? Hát erről tényleg nem tudhatott. Rendben, főfelügyelő úr, viszont hallásra. Határozott csattanással összecsukta a mobilt, és visszament Erikához. Vedd a kabátodat. Hová megyünk? Mind a ketten éreztük, hogy valami nem kerek az ügyben. Te például megtaláltad Alex-nél azt a cikket, és lehet ott még egy-két dolog. Nem kutatta át a házat a rendőrség? De csak nem azt kerestük, amit kellett volna. Most viszont támadt egy ötletem. Gyere! Patrik már félúton volt az ajtó felé. Erika gyorsan felkapta a kabátját, és utána futott. Aprócska düledező viskó volt. Fel nem tudta fogni, hogy ebben emberek élnek, hogy bárki elviselheti a létet ilyen kopáran, ilyen szürkén, ilyen szegényen. De hát ez a világrendje. Vannak gazdagok és vannak szegények. Nellinek szerencséje volt, és az előbbi tartozott. Nem illet volna a természetéhez a szegénység. Olyan nő volt, aki szörmék és égszerek viselésére született. Az asszony viszont, aki ajtót nyitott, valószínűleg sosem látott még valódi gyémántot. Minden szürke és barna volt rajta. Nelli viszonyogva nézte Vera kopott kardigányát és kérges kezét, amivel a mellén összefogta. Vera nem szól semmit, csak állt az ajtóban. Miután idegesen körbenézett, nellinek csak meg kellett szólalnia. Akkor hát beengedsz, vagy itt áldogálunk egész nap? Biztos vagyok benne, hogy te ugyanúgy nem szeretnéd, ha valaki meglátná, hogy eljöttem hozzáad, mint én, igazam van. Vera még mindig nem szólt, csak behátrált az előszobába, hogy nelli bemehessen. Elvégre beszélnünk kell, ugye bár. Nelli elegáns mozdulattal lehúzta a kesztyűjét, amit mindig felvett, ha elment otthonról, és undorodva körülnézett. Előszoba, nappali, konyha és egy kis hálószoba. Vera szemlesütve követte. Minden helyiség apró volt és szomorú. A tapéta jobb napokat is látott, de nagyon-nagyon régen. Senki sem szedte fel a linoleumot, hogy felfedje az alatta futó padlót, ahogy a padlót, ahogyan mostanában divat volt. Viszont minden ragyogóan tiszta volt és rendes. Mégis a nyomasztó reménytelenség járta át a házat padlótól plafonig. Nelly óvatosan leült a nappaliban egy öreg karos széklek szélére. Mintha csak ő volna otthon, intett Verának, hogy foglaljon helyet a kanapén. Vera engedelmesen leült, szintén a bútor peremére. Meg sem mukkant, de a kezét idegesen törtelte az ölében. Fontos, hogy a dolog továbbra is köztünk maradjon, ezt nyilván te is megérted, ugye? Kérdezte sürgető hangon Nelli. Vera az ölébe bámulva bólintott. Nos... Azt nem mondanám, hogy sajnálom, ami alex történt. Gondolom egyetért velem abban, hogy azt kapta, amit megérdemelt. Mindig tudtam, hogy egyszer ráfázik az a kis lógyó. Vera felkapta a fejét, de továbbra sem szólalt meg. Nelly mélységesen lenézte ezt az egyszerű, búval bélelt asszonyt, akiben láthatóan egy morsányi akarat erősen maradt. Ez a lesúnyt szem is tipikusan is. Nem, mintha úgy gondolta volna, hogy másképpen kellene lennie, de akkor is csak lefitymálóan tudott gondolni ezekre a minden rangot és stílus nélkülöző emberekre. Ezért is volt számára rendkívül zavaró, hogy Vera Nilszontól függött. De biztosítania kell az asszony hallgatását, kerül, amibe kerül. Ez eddig is működött, és ezután is működnie kell. Sajnálatos, hogy a dolgok így alakultak, de most annál fontosabb, hogy ne siessünk el semmit. Mindennek folytatódnia kell úgy, ahogy eddig. A múltat úgy sem tudjuk megváltoztatni, ezért sincs értelme kiteregetni a szennyest. Nelly a retiküljébe nyúlt fehér borítékot vett elő, és az asztalra tette. Egy kis kiegészítése a költségvetéshez. Gyerünk, mert csak el. Vera felétolta a borítékot. Ő csak nézte, de nem nyúlt hozzá. Azt viszont sajnálom, ami Anderssel történt ha bár talán még jót is tesz neki. Úgy értem, a börtönben nem jut alkoholhoz. Érezte, hogy ezúttal túl messzire ment. Vera lassan felállt a kanapéról, és kézzel az ajtóra mutatott. Takarodj innen! De drága verám, kérlek szépen, hogy takarodj a házamból. Anders nem megy börtönbe, és viheted a mocskos pénzedet is a francba, te kurva. Tudom én, hogy honnan jött a magad fajta, és locsolhatsz magadra akármennyi kölnit, úgy is érezni a szarszagot. Nelly visszahőkölt a vera szeméből sütő gyűlölet láttán. Az asszony ökölbeszorított kézzel mereven állt, és egyenesen a szemébe nézett. Egész teste remegett az annyi éven át visszafolytott haragtól. Nyoma sem volt már az eddigi alázatnak, és Nelly kezdte nagyon kényelmetlenül érezni magát. Hogy lehet így reagálni valamit? Hiszen csak az igazat mondta, az igazságot mindenkinek el kell tudni viselni. Sietve az ajtó felé indult. Takarodj innen is többet, ide nem mert tolni a képed. Vera gyakorlatilag kikergette a házból, és mielőtt becsapta volna az ajtót, még utána dobta a borítékot is. Nellinek nagy nehezen le kellett érte hajolnia. Ötvenezret csak nem hagy az utcán heverni, bármilyen megalázó is elviselni, ahogy a környéken szétnyülnek a függönyök, s nézik, amint a borban kúszik, mászik. Micsoda hálátlanság! Majd mutat ez a vele egy kis alázatot, amikor elfogy a pénze, és senki nem akarja többé takarító nőként alkalmazni. Mert az állás a Lorencéknél ezzel megszűnt, és nem lesz nagy dolog elintézni, hogy máshol se kapjon munkát. Majd tesz róla, hogy mielőtt véglegen intézi, Vera még térden csúszson a munka közvetítő előtt. Nelli Lorencet senki nem sértegetheti büntetlenül. Mintha vízben járt volna. Végtagjai elnehezültek és megmerevettek a pricsen töltött éjszaka után, és az alkoholvágytól úgy érezte, mintha vattával tömték volna ki a fejét. Anders körülnézett a lakásban. A padló tele volt a rendőrbakancsok sáros nyomával, de egy kis koszt nem igazán zavarta. Kivett egy hatos rekesz jó erős sört a hűtőből, és lehuppant a matracára. könyökére dőlve a jobb kezével kinyitott egy dobozt, hosszú, mohó kortyokkal az utolsó cseppi kiürítette, aztán nagy évben keresztül dobta a szobán. Legsürgetőbb szükségletét ideiglenesen kielégítve lefeküdt, és a feje alá tette a kezét. Szemét a plafonra mereztette, és elmerült a régi emlékekben. Lelke csak a múltban talált egy kis megnyugvást. A rövid visszaemlékezések közti időben a fájdalom szünet nélkül marcangolta a szívét. Nem fért a fejébe, hogy a múltbeli dolgok hogyan lehetnek egyszerre olyan távol és annyira közel. Az emlékeiben mindig sütött a nap. Az aszfalt melegítette mesztelen lábát, és a szája sós volt, miután megmártozott a tengerben. Furcsa módon csak a nyárra emlékezett vissza. Térre sosem. Borult napokra sem, esőre sem. Csak a napsütésre a tiszta kék égbolton és az szellőre, ami megtörte a tenger sima tükrét. Alex a lába körül lengedező könnyű nyári ruhájában. Az egyenes szőke haja, amit nem engedett levágni és egész a derekáig ért. Néha az illatát is fel tudta idézni, olyan erősen, hogy az orrát csiklandozta, és felkeltette benne a vágyakozást. Eper, sós víz, sampon és fű. Mikor a bicikliukkel versenyeztek, vagy sziklákra máskáltak, mindehhez izzadságszag is vegyült, de ez sem volt kellemetlen. Hanyat feküdtek a veddeberjet tetején, lábuk a tenger felé mutatott, kezüket a hasukon nyugtatták. Alex volt középen, haja szétterült, és csak nézte az eget. Ritka, csodálatos a kezébe vette az övéket, és akkor úgy éreztek, valójában egyek, ők, hárman. Arra nagyon vigyáztak, hogy soha senki ne lássa meg őket együtt. Az tönkretett volna mindent. Megtörik a varázs, és nem tudják többé megőrizni az igazságot. Márpedig azt minden áron meg kellett védeni. Ocsmány volt, szürke és egyáltalán nem tartozott a napfényben fürdő álomvilághoz, amit kialakítottak maguknak. Soha nem beszéltek az igazságról. Helyette beszélgetésekkel és mindenféle játékkal töltötték ki a napokat. Semmit sem volt szabad komolyan venni. Így tettethették azt, hogy sérthetetlenek, legyőzhetetlenek és elérhetetlenek. Egyedül egyikük sem ért semmit. Együtt ők voltak a három testőr. A felnőttek álomalakok voltak csupán, puszta bábok, akik felalá a világukban, de változtatni nem tudtak rajta. A szájuk mozgott, de hangot nem adtak. Mindenféle mozdulatokat tettek, amelyeknek talán volt értelmük, de elvesztették, mintha kitépték volna őket az eredeti környezetükből. Anders halványa mosolygott de el kellett szakadnia a álomszerű állapotától. Hívta a természet, és visszazökkentette a hétköznapi szorongásba. Fölkelt, hogy megoldja a problémát. A vécécsésze fölött poros, piszkos tükör lúgott. Miután könnyített a hólyagján, belenézett, és sok év óta először úgy látta magát, ahogy a mások. Haja zsíros volt és csimbókos. Arca beteges, szürke árnyalatot öltött. Elhanyagolt fogai között jókora rések tátongtak, amitől a valós koránál évtizeddel öregebbnek látszott. Anélkül hozta meg a döntést, hogy igazából tudatában lett volna. Ahogy felhúzta a slitzét, már tudta, mit kell most lépnie. Eltökélt arcal a konyhába ment. Átkutatta a fiókokat, és megtalálta a nagy konyhakést, amit a nadrág szárába törölt. Majd átment a szobába, és módszeresen elkezdte leszedegetni a képeket, sok éves munkája gyümölcseit a falakról. Egyiket a másik után emelte le. Rengeteget kidobott, már eddig is, mert nem tartotta elég jónak őket. Csak azokat tartotta meg, és akasztotta fel, amelyekkel a leginkább meg volt elégedve. Most a késsel egymás után széthasogatta őket. Lassan, biztos kézzel dolgozott, keskeny csíkokra szabdalva a vásznat, amíg végül lehetetlen volt megállapítani, mit ábrázolt a kép. Meglepően nehéz munka volt, izzartsák cseppek csillogtak a homlokán, mire végzett. Addigra olyan volt a szoba, mint egy csatatér. Vászoncafatok borították a padlót, a keretek üresek, fogatlan ínyként tátogtak. Elégedetten nézett körbe. Én... De honnan tudod, hogy nem Anders ölte meg Alexet? kérdezte Erika. Egy lány, aki ugyanabban a házban lakik, látta Anders-t hét óra előtt hazamenni. Alex pedig negyed-nyolckor még beszélt az anyjával. Annyi idő alatt viszont nem ért volna vissza oda. Vagyis, amikor Dagmar Petrén vallomása alapján a házban járt, Alex még életben volt. Na és a lábnyomók meg új lenyomatok, amiket a fürdőben találtatok? Azok csak azt bizonyítják, hogy Anders járt a házban Alex halála után, azt nem, hogy ő ölte meg. Ahhoz minden esetre nem elég, hogy továbbra is letartóztatásban tartsuk. Melberg úgyis újra befogja vitetni, mert meg van győződve róla, hogy ő a gyilkos, de most el kellett engednie, mert bármilyen ügyvéd ízekre szedni. Mindig is éreztem, hogy valami nem stimmel ebben az egészben, és ez is csak ezt erősíti. Andást még mindig gyanúsítjuk, de bőven elég a kérdőjel ahhoz, hogy tovább keresgéljünk. És ezért megyünk most Alex házába. Szerinted mit fogunk ott találni? Nem igazán tudok. Csak érzem, hogy tisztább képet kell kapnom arról, hogyan történtek a dolgok. Birgit azt mondta, hogy Alex azért nem tudott beszélni vele, mert vendége volt. De ha nem Anders volt az, akkor kicsoda? Nos, éppen ezt akarjuk megtudni. Erikának kicsit gyors volt az, ahogy Patrik vezetett. Erősen kapaszkodott az ajtó kilincsébe. Patrik majdnem elfelejtett lefordulni a vitorlás kulubnál. Az utolsó pillanatban kanyarodott be, amivel majdnem elsodort egy kerítést. – Mi van? Félsz, hogy elszalad a ház? – kérdezte reszketeg mosolyjal Erika. – Jaj, bocs, csak kicsit ideges vagyok. Az ajtónál Patrik a homlokához kapott. – Hoppá! Elfelejtettem, hogy nincs kulcsom. Attól tartok, mégsem megyünk be. Melberg nem örülne, ha az egyik rendőrét rajta kapnák, hogy bemászik valakinek az ablakán. Erika mély sóhajjal hajolt le, és benyúlt a lábtörlő alá. Gúnyos mosolyjal felmutatta Patriknak a kulcsot, majd kinyitotta neki az ajtót, is előrengette. Valaki megjavította a kazánt, mert most sokkal melegebb volt bent, mint odakint. Levették a kabátjukat, és a lépcső melletti fogassal akasztották. És most font a keresztbe a karját Erika. Valamivel negyed -nyolc után, amikor az anyjával beszélt, Alex nagy mennyiségű nyugtatót fogyasztott. Nincs nyoma erőszakos behatolásnak, tehát minden valószínűség szerint olyan valaki járt itt, akit ismert, és ennek a valakinek később lehetősége adódott, hogy beadja neki a nyugtatót. Hogy hogyan? Hát talán együtt ettek, vagy ittak valamit. Patrik felalájárkált járkált beszéd közben. Erika leült a díványra, és kíváncsian nézte. Sőt, állt meg Patrik, és felemelte a mutató ujját. Az orvos szakértő a tartalma alapján azt is meg tudta mondani, mit emett utoljára. És hogy mit evett? Nos, a boncolás eredménye szerint halragut, mellé pedig almabor tibott. A szemétben találtunk is egy mélyhűtött hűtött a konyhapulton meg egy üres almaboros üveget, úgyhogy ez rendben is van. Ami viszont különös egy kicsit, hogy a hűtőben volt két óriási szelet. a sütőben meg egy tepsi fagyott krumpli. Csak hogy a sütő nem volt begyújtva, a krumpli meg még nyers volt. A konyhapulton állt egy üveg fehérbor is, kinyitva, és úgy másfél deci hiányzott belőle. Az nagyjából megfelel egy pohárnak. Patrika hüvelyk és mutató jelezte a mennyiséget. De a gyomrában nem volt bor. Erika érteklődve előrehajolt, könyökét a tértére támasztotta. Nem bizony. Mivel terhes volt, nyilván inkább almabort ivott. Viszont a kértés az, hogy akkor ki meg a bort. Piszkos edények voltak? Igen, egy tányér, egy kés és egy villa, a harragú maradványaival, Két pohár is volt a mosogatóban, az egyik tele volt új lenyomatokkal Alex-től, a másikon egyáltalán nem volt új lenyomat. Befejezte a járkálást és leült egy székre Erikával szemben. Hosszú lábát kinyújtotta, kezét összekulcsolta a hasán. Vagyis valaki letörölte az új a másik pohárról, mondta Erika. Nagyon okosnak érezte magát, hogy ilyen következtetéseket tud levonni, és Patrik is elég udvarias volt ahhoz, hogy úgy tegyen, mintha neki ez eddig eszébe sem jutott volna. Igen, úgy néz ki. Mivel a poharakat kimosták, egyikben sincs nyoma a nyugtatónak, de én azt hiszem, hogy az almaborban lehetett. De miért evett volna Harragut, amikor éppen egy csodás két személyes vacsorát készített? Igen, ez a nagy kérdés miért hagyta a lakomát és melegített helyette valamit a mikróban? Mert romantikus vacsorát tervezett, de a másik nem jött el. Szerintem is. Várt, várt, aztán megunta és előkapta a Mirelit kaját. Meg is értem. Nem lett volna túl jó egyedül lenni azt a marhasültet. De Anders már járt itt korábban, tehát nyilván nem rá várt. Akkor a gyerek apjára? Valószínűleg milyen tragikus. Készítette a világ legjobb vacsiát, behűtötte a bort, talán a babát akarta ünnepelni, vagy mit tudom én, és a pasi meg nem jön. Úgyhogy csak vár és vár. De akkor ki jöhetett? Azt sem zárhatjuk ki, hogy az, akit várt, mondta Patrick. Csak később, mint ahogy számított rá. Ha ezek a falak beszélni tudnának. Erika körülnézett a szobában még érezni lehetett a friss festés illatát. A falak szürkés, világos kék színe jól illett a fehér ablakkeretekhez és bútorokhoz. A modern bútorok remek egységet képeztek a régi darabokkal. Legtöbbjük Gusztáv korabeli volt, 1770-80 környékéről. Mélyen irigykedve felsóhajtott, aztán emlékeztette magát, miért is vannak itt. Szóval, szerinted valaki, akit ismert, a szeretője vagy bárki más idejött, együtt ittak, és ez a valaki nyugtatót tett Alex italába. Ez a legvalószínűbb. És ezután? Szerinted mi történt utána? Hogy került a fürdőkádba? Erika még jobban beásta magát a díványba, és feltette a lábát a dohányzó asztalra. Meki is kell egy ilyen dívány. Egy pillanatra felmerült benne a gondolat, hogy a szülői ház árából olyan bútort vesz, amilyet csak akar. Szerintem a gyilkos megvárta, míg Alex elalszik, aztán kivonszolta a fürdőszobába. Miből gondolod, hogy vonszolta, és nem az ölében vitte? A boncolás során karcolásokat találtak a sarkán, és zúzódásokat a felső karján. Patrick felegyenesedett ültében, és Erikára merett. Kipróbálhatok valamit? Attól függ mit, felelte két kedve Erika. Arra gondoltam, hogy játszhatnád te az áldozatot. Na hát, kösz szépen, nevetett fel Erika, de azért felkelt. Nem, nem, ülj vissza. A legvalószínűbb, hogy Alexa díványon aludtál. Összetudnál rogyni élettelenül? Erika felmordult, de amennyire telt tőle, megpróbálta öntudatlannak tettetni magát. Amikor Patrik vonszolni kezdte, kinyitotta az egyik szemét, és megkérdezte. – Ugye levet köztetni azért nem fogsz? – Jaj, nem, persze, vagy nem, eszembe sem jutott. Úgy értem. – dadogott Patrik elvörösödve. – Jó, jó, csak vicceltem. – Na, gyerünk, gyilkolj tovább. Érezte, hogy a férfi lehúzza a padlóra, amihez kicsit arrébb kellett tolni a dohányzóasztalt. Először a csuklójánál fogva próbálta vonszolni, de ez nem ment, ezért a hóna alá nyúlt és úgy húzta tovább a fürdőszoba felé. Hirtelen elszégyelte magát a súlya miatt. Patrick most legalább egy tonnásnak érzi. Próbálta csalni egy kicsit, és segíteni neki, de a férfi rázolt. Miért is nem tartotta be szigorúbban azt a diétát? Az igazat megvalva nem is igen próbálta, átadta magát a féktelen zabálásnak. Mindennek a tetejében még a pulóvere is felcsúszott, azzal fenyegetve, hogy a rettenetes úszógumi. Vett egy mély lélegzetet és behúzta a hasát, de a következő pillanatban már ki is kellett fújnia a levegőt. A csempészet padló hideg volt és önkéntelenül remegni kezdett, de nem csak ettől. Patrick elvonszolta a kádig, majd óvatosan letette. Ez elég simán ment, és Alex még könnyebb is volt, mint te. Köszi szépen, gondolta Erika a padlón fekve, miközben próbálta a pulóverét diszkréten visszahúzni a hasára. Ezután a gyilkosnak már csak be kellett tennie a kádba. Már nyúlt is volna Erika lábához, de ő felpattant és leporolta magát. Nem, Patrik, azt nem, hogy én bele nem fekszem abba a kádba, amiben Alexet megtaláltam, az hétszentség. Patrik kelletlenül biccentett, és visszamentek a nappaliba. Miután a gyilkos belerakta Alexet a kádba, már nem volt nagy ügy megengedni a vizet és felvágni az ereit egy borotva pengével, ami ott volt a fali szekrényben. Aztán már csak össze kellett takarítani a maga után. Kiüblíteni a poharakat és az egyikről letörölni az új Miközben Alex szép lassan elvérzett a kádban. Micsoda rettenetes hidegvér. És a kazán? Már akkor sem működött, amikor Alex megérkezett? Úgy látszik, nem? Szerencsére, sokkal kevesebb információt nyerhettünk volna a holttestből, ha egy héten át szóba hőmérsékleten lett volna. Valószínűleg lehetetlen lett volna például Anders új lenyomatait azonosítani. Együtt átnézték a ház többi részét. Erika most alaposabban átkutatta Alex és Henrik hálószobáját, miután az előző kísérletét félbeszakították. De nem talált semmi újat. Ott motoszkált benne az érzés, hogy valami hiányzik innen, és nagyon zavarta, hogy nem tudja, mi az. Úgy döntött, elmondja Patriknak, akit ez épp úgy felidegesített, mint őt. Elégedetten látta rajta az aggodalmas arc kifejezést, mikor a behatolóról beszélt, aki elől a ruhás szekrénybe kellett bújnia. Patrik sóhajtott és leült a baldahínos ágy szélére. Próbált segíteni Erikának, hogy rájöjjön, mi az, ami eltűnt. Kicsi volt, vagy nagy? – Nem tudom, Patrik. Inkább kicsi. Különben rögtön feltűnt volna. – Ha például az ágy tűnik el, azt azért csak észre veszem – mondta, és leült Patrik mellé. – És hol volt? Az ajtónál, az ágyon, a komódon? Patrik egy kis darabbal játszott, amit Alex éjjel szekrényén talált. Olyan volt, mint valami klubjelvény, és valaki gyerekes írással ezt bele. – t 1976. A másik oldalán halvány foldogat talált, amik akár vértől is származhattak. Te tudod, mi lehet ez? kérdezte a bőr darabra meredve Erikától. Fogalmam sincs, Patrik válaszolta, a férfi profilján felejtette a szemét. Azok a sötét pillák, És a borostája is éppen tökéletes. Pont elég nagy ahhoz, hogy érződjön a bőrön, de még nem akkora, hogy kellemetlen legyen. Eltűnődött rajta, milyen érzés lehet. – Mi az? Van valami az arcomon? Patrik idegesen törölgetni kezdte a szája környékét. Erika gyorsan elfordult. Zavarba hozta, hogy a férfi rajta kapta őt, amint bámulja. – Semmi. Kis csoki. Már a sincs. Kis ideig hallgattak. – Akkor mit gondolsz? – kérdezte Erika. – Itt már nem sokra megyünk, igaz? – nem, nem hiszem. De ha eszedbe jut, mi tűnt el innen, azonnal hív fel. Ha valakinek elég fontos az, hogy ide érte, a nyomozáshoz is jól jöhet. Bezárták az ajtót, és Erika visszatette a kulcsot a lábtőlő alá. Hazavigyelek? Nem, kösz, majd sétálok. Akkor holnap este. Patrick egyik lábáról a másikra állt, úgy érezte magát, mint egy gátlásos kamasz. Oké, Nyolckor. Aztán éhes legyél ám. Megpróbálom, de nem ígérek semmit. Legalábbis most úgy érzem, az életben nem leszek többé éhes. Patrik nevetve megsimogatta a hasát, és fejével Dagmar Petrén házal felé bökött. Erika mosolygott és integetett utána, ahogy elhúzott a volvójával. Várakozással nézett a holnap elé, amiben nem kevés bizonytalanság, szorongás is vegyült. Hazafelé indult, de néhány lépés után megtorpant. A semmiből egy ötlete támadt, és ki akarta próbálni, mielőtt elveti. Gyorsan visszament a házhoz, elővette a kulcsot, és bement, miután óvatosan lerugdosta a havat a cipőjéről. Mit csinál egy nő, ha a férfi nem jön el egy romantikus vacsorára? Hát felhívja. Imádkozott, hogy Alexnek ne az a megint divatos ötvenes évekbeli telefonja legyen, hanem egy új. Szerencséje volt. A konyha falán egy vadonatúj dorólógot. lógott. Remegő kézzel megnyomta az utolsó szám a gombot, és iszonyúan remélte, hogy Alex halála óta senki sem használta a telefont. Kicsöngött. Hét csengetés után éppen letette volna, amikor jelentkezett az üzenetrögzítő. Erika végighallgatta a szöveget, de a sípszó előtt letette. Az arca holsápat volt. Lassan a helyére akasztotta a kagylót. Szinte hallotta a fejében a kattogást, ahogy a kirakós darabjai a helyükre kerültek. Egyszerre pontosan tudtam, mit tűnt el az emeleti hálószobából. Melberg őrjöngött a dűtől. Tombolva viharzott át a kapitányságon. A tanúszédei rendőrkapitányság dolgozói, ha tehették volna, az asztaluk alábujnak előle. Egész nap tűrték a szítkokat, rendre utasításokat és egyéb megaláztatásokat. A legtöbbet Annikának kellett elviselnie. Bár erős fedezéket épített ki, mióta Melberg volt a főnöke, most, hosszú évek óta először úgy érezte, mindjárt elsírja magát. Négy órára elege lett. Hazament, de útközben még megállt, hogy vegyen egy jókorabb vödör fagylaltot. Mikor hazaért, bekapcsolta a női csatornát, és hagyta, hat a könnyei a fagylatba. Nem volt jó napja. Melberget őrítette meg, hogy ki kellett engednie Anders Nilsont a fogdából. Érezte a csontjaiban, hogy Anders csilkolta meg Alexandra Wichnert, és ha több időt tölthet kettesben vele, ki is veri belőle az igazságot. De nem, muszáj volt elengedni, mert az a kurva tanú látta őt hazaérni pont mielőtt a más világok elkezdődött volna. Vagyis hétkor már otthon volt. Alex meg negyed-nyolckor még beszélt az anyjával a életbe. Meg itt volt ez a fiatal rendőr, ez a Patrick Hedström. Ez is jön a hülyeségeivel, hogy valaki másölte meg őt. Hát ha valamit ő megtanult a rendőrségnél, az az volt, hogy a dolgok szinte mindig azok, aminek látszanak. Mindenféle rejtett motivumok meg komplikációk nélkül. Csak aljanép van, ami megkeseríti a becsületes polgárok életét. Nézz körül az aljanép közt, és meg lesz az elkövető. Feltárcsázt a Patrik mobilszámát. Hol a bánatban vagy? Vakarod a töggöd, miközben idebent mi dolgozunk? Túl rában. Nem tudom derenge miről beszélek. Kicsit jobban érezte magát most, hogy lehordta ezt a tacskót. Rövid pórázon kell tartani az ilyeneket, mert még eltelnek magukkal. Azt akarom, hogy menj el a tanúhoz, aki hétkor látta hazamenni Anders Nilszont. Kicsit szorongasd meg, hát ha kiderítesz valamit. Igen, igen, jól hallottad! Most az Isten neki! Lecsapta a kagylót, hálátadva a körülményekért, amelyek lehetővé tették, hogy mással végeztesse el a piszkos munkát. Az élet hirtelen csak kellemesebbnek tűnt egy kicsit. Melberg hátradőlt, kihúzta a felső fiókot és elővette egy zacskó csoki golyót. Patrick épp tanumshédébe tartott Grebbestadon keresztül, amikor Melberg telefonált. Most ráfordult a fjálbakkai golfpályához vezető útra, közben mélyet sóhajtott. Már késő délutára járt, és rengeteg dolga lett volna benne a kapitányságon. Nem kellett volna annyit fiábakában maradnia, de olyan nehéz volt elszakadni Erikától. mintha valami mágneses télbe került volna. Minden erejére szüksége volt, hogy kiszabaduljon belőle. Újabb sóhaj. Ez csak egyféleképp végződhet. Rosszul. Alig lábalt ki a Karinnal való szakításból, már is teljes gőzzel robog az újabb fájdalmak felé. A vállás több, mint egy évig tartott. Sok éjszakát töltött a tévé előtt, üres tekintettel bámulva, olyan színvonalas műsorokat, mint a Volker, a kopó vagy a Mission Impossible. De még a tévésop is jobb volt, mint egyedül forgolódni a francia ágyban, miközben... Mint valami megelevenedett szappanopera, látta maga előtt Karint egy másik ágyban egy másik férfival. Most pedig úgy érezte, még a kezdeti időben sem vonzódott annyi a Karinhoz, mint most Erikához. A fülébe gonoszul suttogott a logika. Csak annál nagyobbat eshet. Túl gyorsan vette be a fjelbakka előtti néhány éles kanyart. Ez az ügy kezdett az idegeire menni. Az autón veszette le az idegességét, és komoly életveszélybe került az utolsó kanyarnál, ahol régen az az öreg síró állt. Mostanra lebontották, és régi stílusú lakó és csónakházak álltak a helyén. Darabonként pár millió koronába kerültek. Nem győzött csodákozni rajta, kinek van ennyi pénze egy nyaralóra. A semmiből egy motoros bukkant fel a kanyarban, és Patriknak félre kellett kapnia a kormányt. Dübörgő szívvel lassított valamivel a megengedett sebesség határ alá. Egy pillantás a tükörbe, a motoros szerencsére a gépén maradt. A benzinkút előtti kereszteződésnél balra fordult a panelházak felé. Újra megjegyezte magában, milyen szörnyűségesen rondák. Barna és fehér, hatvanas évekbeli építmények, amiket csak úgy odaszórtak fiábbak a déli végébe, mint egy rakás építőkockát. Eltűnődött, mi járhatott az építész fejében, mikor tervezte őket? Megkísérelte előállítani a lehetséges legrondább épületet? Vagy csak simán nem érdekelte az egész? Minden esetre ez itt a hatvanas évek lakásépítési lázának eredménye volt. Otthont mindenkinek. Ennyi pénzért lehetett volna az is a szó, hogy szép otthont mindenkinek. Megállt a parkolóban, és az első lépcsőház kapujához ment. Ötös szám. Itt lakott Anders, de jennű rosszén is, a tanú. A másodikod. Erősen lihegett, mire odaért, és megjegyezte magában, hogy újabban túl keveset edz, és túl sok édességet eszik. Nem mintha valaha is túl sportos lett volna, de ilyen rossz formában még nem volt. Egy pillanatra megállt Anders ajtaja előtt, és fülelt. Nem hallott semmit. Vagy nem volt otthon, vagy már kiütötte magát. Jennű lakása jobb oldalt volt, Andersével éppen szemben. A névtáblát egyedi tervezésű fotáblára cserélte, amin díszes írással Jennű és Max Rossin feliratált. Rózsákkal körülvéve. Tehát férjnél van. Kora reggel telefonált be a rendőrségre, és Patrik remélte, hogy még mindig itthon van. Előző nap, amikor bekopogtak hozzá, nem volt, de hagytak neki névjegyet és egy kérést, hogy hívja fel őket. Ezért csak most tudták meg, hogy Andes már hazaért azon a péntek estén, amikor Alex meghalt. A csengő hangja visszhangzott a lakásban, amit éles gyerek sírás követett. Patrick lépéseket hallott, és inkább érezte, mint látta, hogy valaki kinéz a kémlelő nyíláson. Aztán ez a valaki kiakasztotta a pisztonsági láncot, és ajtót nyitott. Igen? Egy nő állt az ajtóban, egy éves gyerekkel a karján. Nagyon vékony volt, és szőkítette a haját a töve színéből ítélve eredetileg sötét barna, vagy fekete lehetett, amit a barna szem is megerősített. Nem viselt minket, és páratnak tűnt. Kitértesedett szabad időn a drágot viselt, és pólót, hatalmas adidas emblémával. rossz szén Az vagyok. Mitóhajt? Patrick Hedström vagyok a rendőrségtől. Reggel betelefonált hozzánk, és most szeretnék beszélgetni egy kicsit arról, amit mondott. Halkan beszélt, hogy a szemben lévő lakásba véletlenül se hallatszom be. – Jöjjön! – állt félre a nő, hogy beengedje. Kis, szobakonyhás lakás volt, amiben nyilvánvalóan nem élt férfi. Legalábbis egy évesnél idősebb nem. A lakásban minden rózsaszín volt. Az újra divatba jött szalagcsokrok figyektek mindenütt. Leültek a fehér bőrkanapéra, és a nő, hála Istennek, nem kínálta meg kávéval. Abból mára épp eleget ivott. Patrikot meglepte, milyen fiatal a lány. Még tizenéves lehetett, talán tizennyolc. Persze vidéki lányoknál nem ritka, hogy még húsz éves koruk előtt szülnek egy-két gyereket. És az sem volt éppen szokatlan, hogy az apa nem él velük. A kamaszkori kapcsolatok nagyon gyakran nem bírják ki a gyermek érkezését. Elővette a noteszét. Tehát a két héttel ezelőtti pénteken 25-én este hét órakor látta hazajönni Andás nyilszont. Miért ilyen biztos benne? Mert a más világokat sosem hagyom ki, és pont előtte hallottam kintről az ajt. Nem volt benne semmi különös, Andersnél eléggé mozgalmas az élet. Az ívod szimborái éjjel nappal jönnek, mennek, néha feltűnik a rendőrség is. De azért kinéztem a kémlelő nyíláson, és láttam, hogy ő az. Hullar részegen próbálta kinyitni az ajtót, de egy méteres kulcsukba sem talált volna bele. Aztán végül mégiscsak sikerült, és pont akkor hallottam a szobából a más világok zenéjét, úgyhogy siettem vissza. Idegesen rágcsálta egyik hosszú hajtincsét. Patrik látta, hogy a körmei is tövig le vannak rágva. A maradékukon rózsaszín lak maradványai látszottak. Max kitartóan folytatta útját az asztal körül Patrik felé, és most diadalmasan megmarkolta a nadrág szárát. – Föl, föl, föl! – hajtogatta, mire Patrick kérdően jellőre nézett. – Persze, vegye csak fel, úgy látszik maga jó nála. Patrick ügyetlenül a ültette a gyereket, és odaadta neki a kulcs csomóját játszani. A kisfiú csak úgy sugárzott, felvillantva két risszemnyi metszőfogát. Patrik visszamosolygott. Valami remegést érzett a mellében. Ha a dolgok másképp alakulnak, mostanra neki is lehetne egy ennyi idős kisfia. Óvatosan megsimogatta a fejét. Mennyi idős? Tizenegy hónapos. Nem unatkozom mellette, elhiheti. A lány gyengéden nézett a gyerekére, és Patrik arra gondolt, milyen nehéz is lehet ennyi időskorban egyedülálló szüdőnek lenni. Nincs pulizás, nincs lógás a haverokkal, belenkázás van és házi munka. Mintha alá akarná festeni mindezt, a lány kivett egy cigarettát az asztalon lévő dobozból és rágyújtott. Mélyet, gyönyörtelit szívott bele, majd Patrick felé nyújtotta a dobozt. Ő megrázta a fejét. Megvolt a határozott véleménye a kisgyerek közelében való de úgy érezte, ez igazán nem az ő dolga. Ő személy szerint már azt sem értette, hogyan szívhat bele valaki egy olyan büdös dologba, mint a cigaretta. És az nem lehet, hogy Anders hazajött, aztán újra elment? Olyan vékonyak itt a falak, hogy azt is hallja az egész emelet, ha egy gombos tűt lejtenek. Itt mindenki mindenkiről tudja, mikor jön és megy. Úgyhogy teljesen biztos, hogy Anders nem ment el otthonról újra. Patrik rájött, hogy ennél többet nem igen fog megtudni. Pusztán kíváncsiságból még megkérdezte. Mit gondolt, amikor meghallotta, hogy anders gyilkossággal gyanúsítják? Hogy baromság. Újabbat szívott, és karikákban fújta ki a füstöt. Persze, Anders egy szerencsétlen piás, de sose bántana senkit, folytatta Jenny. Rendes gyerek. Néha bekopog és cigit tarhál, de akár józan, akár be van nyomva, mindig rendes. Néha még arra is megkértem, hogy vigyázon Maxra, amíg elmegyek bevásárolni. De csak amikor színjózom volt, máskor soha, tette hozzá sietve. Elnyomta a cigarettát egy lassan túlcsorduló hamutartóban. Igaziból semmi baj nincs az itteni piásokkal. Szerencsétlen csórók, akik együtt el az életüket. Nem bántanak azok senkit, csak magukat. Kirázta a haját az arcából, és megint a dobozért nyúlt. Újai már sárgák voltak a nikotintól, és az újabb cigaretta láthatóan ugyanolyan jól esett neki, mint az első. Patrick úgy érezte lassan kifüstölik innen, és több információt sem remélt mária Felemeltet Felemelte tértéről a tiltakozó Maxot, és visszaadta az anyjának. – Köszönöm szépen, valószínűleg még jelentkezünk. – Én itt leszek, nem megyek én sehova. A cigaretta a hamutartóban hevert, Füstje Max körül szállongott, aki bosszusan hunyorgott tőle. Még mindig a kulcs csomót rákcsálta, és kihívóan nézett Patrikra, mintha azt mondaná neki, vegye el, ha tudja. Patrik óvatosan megrángatta, de a kis fogak meglepően erősek voltak. Jennő, akinek már volt gyakorlata az ilyen helyzetekben, végül kicibálta a szájából a kulcsokat, átadta Patriknak, majd ölében a bömbölő max kikísérte vendégét az ajtóig. Túl nagy volt neki a ház. Henrik szobáról szobára járt. Mindenről Alexandra jutott az eszébe. Annyira imádta ennek a háznak minden apró részletét. Néha az is eszébe jutott, hogy csak a ház miatt ment hozzá. Alex részéről csak akkor fordult komolyra a kapcsolatuk, amikor hazahozta. Ő bezzeg azonnal beleszeretett, amikor az egyetem külföldi diákjainak találkozója megvátta. Magas volt, szűke, és a tartózkodás olyan aurája lengte körül, ami jobban vonzotta őt, mint életében bármi más. Soha semmire nem vágyott úgy, mint Alexre, és hozzá volt szokva, hogy amire vágyik, azt megkapja. Az anyjából leginkább a parfümje illatára emlékezett, amikor megpuszílt a gondolatában már valamelyik jótékonysági partin járva kiengesztelésképpen pedig elég volt rámutatnia valamire, és az már is az övé volt. Semmit nem tagadtak meg tőle, de amit adtak, azt közömbösen adták, ahogy az ember oda sem nézve megvakargatja a lábánál füle gugyafületövét. Alex volt az első dolog Henrik életében, amit nem kaphatott meg csak úgy. Elérhetetlen volt, és emiatt ellenállhatatlan. Makacsul és hevesen udvarolt neki. Rózsa, vacsorák, ajándékok, bókok, mindent bevetett. Ő pedig kelletlenül hagyta, hogy udvaroljon neki, és belevigye egy kapcsolatba. Csak amikor az első nyáron hazahozta Göteborgba, és beléptek a házba itt Szárőszigetén, akkor kezdte komolyabban is érdekelni őt a kapcsolatuk. Újfajta erővel viszonozta az öleléseit, és ő boldogabb volt, mint valaha. Még azon a nyáron össze is házasodtak Svédországban, alig pár hónapnyi ismeretség után. Miután elvégezték az utolsó évet a Francia Egyetemen és lediplomáztak, magától értetődően a szárői házba tértek vissza. Most, hogy visszagondolt, rájött, hogy Alex csak akkor volt mellette igazán boldog, amikor újra bútorozták a házat. Henrik leült a könyvtár egyik, Chesterfield székére, hátrahajtotta a fejét és lehunyta a szemét. Alex képei villantak felelőtte, mint egy régi filmen. Hűvösnek és feszesnek érezte a bőrt a keze alatt. Mutató követett egy repedést a karfán. A különféle mosolyaira emlékezett a legélesebben. Ha talált egy éppen olyan bútor darabot, amit keresett, a mosolya széles volt és őszinte. Amikor belecsókolt a nyakába, megcirógatta az arcát, vagy elmondta neki mennyire szereti, néha akkor is mosolygott. Akkor távoli, merengő volt a mosolyas, ő látni vélte, ahogy a titkai apró kígyóként tekeregnek a bőre alatt. Sosem kérdezett Puszta gyávaságból. Félt, hogy láncreakciót indít el, amit már nem lesz képes kezelni. Örült annak, hogy legalább fizikailag vele van, és remélheti, hogy egyszer teljesen az övé lesz. Körülnézett a könyvtárban. A falakat borító könyvek, amiket Alex annyi munkával szedett össze Göteborgi antikváriumokból puszta díszek voltak. Az egyetemi tankönyveitől eltekintve sosem látta, hogy bármilyen könyvet olvasott volna. Talán elég volt neki a maga fájdalma, és nem akart még másokéről is olvasni. A terhességét volt a legnehezebb fogadni. Ha ő bármikor felhozta a gyerek témát, Alex hevesen rázta a fejét. Ilyen világra ő nem akart gyereket szülni, mondta mindig. Azt el tudta viselni, hogy volt egy másik férfi. Tudta jól, hogy Alex nem azért járogat olyan lelkesen fiábakká, hogy egyedül legyen, de ezt még kibírta. A kettejük nemi élete már több mint egy éve megszűnt. Ezen is túltette magát. Tudta, hogy egy idő után a halálán is túl fogja tenni magát. Azt viszont képtelen volt elfogadni, hogy egy másik férfi gyermekét hordta, miközben az övét nem volt hajlandó hordani. Ez kísértette éjszakánként. Napról napra verítékezve forgolódott az ágyban, és reményesen volt, hogy elaludjon. Fekete táskák ütköztek ki a szeme alatt, és több kilót fogyott. Úgy érezte magát, mint egy gumiszalag, amit egyre csak nyújtanak, nyújtanak, és előbb-utóbb eléri azt a pontot, ahol elpattan. Henrik Wigner mindeddig könnyek nélkül gyászolt, de most előre görnyett, arcát a tenyerébe hajtotta, és szokogott.